Um, was habe ich gemacht? ich war natürlich jeden Tag uh, zum Praktikum mhm. und normal, es, normal. Ist es ist nichts Besonderes passiert es ist nichts Besonderes passiert es ist nichts Besonderes passiert nimic deosebit. Aha. Uh Bun. -huh. Und hast du Probleme getroffen? Neue Wörter oder grammatikalische Probleme? Euh, ia. Yeah. Ia. Yeah. De că o să spun în românește că e prea complicat. Oprea să zic că, no, în timp am problema asta cu die der das. Mhm. nu se pot ști niciodată gramatică pentru că ține de die Și... Yeah. Um, Dar cu toate astea, Mi-a plăcease să aflu să mă, să, zic, să exersez cu adjectivele pentru că mi se pare foarte greu să le acordi. Mhm. Mm La declințe, să zic. Stai numai puțin, că am notat Să, să, să -am. le declin Verbele se conjugă, iar substantivele și adjectivele se declină. Așa este, cuvinte germană. Uh, a, uite că mi-am notat aici vreo trei cuvinte. Uh, Ervarten. Ervarten, ia. Și de exemplu, dacă eu vreau să spun soțului meu că uite, asta te așteaptă acasă, zic, pot să zic cu Ervarten? Uh, nu, sau... Ervarten înseamnă mai degrabă așteptări, adică în sensul că eu am așteptări sau eu n-am așteptări. Da. De exemplu, poți să spui uh, du er wartrung habben. Aha. Asta înseamnă da. să n-ai așteptări. așa. Um, cum și... să zic, cum aș cum se zice, normal? Um, de exemplu, dacă uh, vrei să spui că asta îl așteaptă pe el, cum cum spui eu da. eu îl aștept pe el? Auf ihn Toata fraza, toata propositia uh, Ich warte auf ihn uh, Auf? Im Nein, este cu, acuzativ Da, warten ea acuzativ uh -huh. Ich warte auf ihn Exact, auf ihn Si um, uh, Eu te astept pe tine? Ich warte auf dir că, Auf stai. dich auf dich exact și asta te așteaptă äh uh, uh, das wartet auf dich exact das wartet auf dich asta te așteaptă bine da hm uh -huh. dacă mai sfui cu bine altfel äh se traduce în românește prin mă aștept dacă spui i erwarte das în, în sensul că eu mă aștept la asta Mai aștept mă aștept să găsesc cină. Exact, exact. Dar nu nu are sens să aștept să găsesc cină. Ci mă aștept mai degrabă sper decât. Ia, este Erwarten. Dar Apropo Erwarten poate se scrie avea așteptări. Exact, avea așteptări. Ok. Următorul o secundă că mai avem ceva de la Wharton. Mai avem verbul abwarten. Ab varten înseamnă a aștepta ceva ca după aia să iei o decizie. De exemplu, dacă cineva ți-a spus că mai durează un pic, orice, tu spui, ok, ich varte ab. Ich varte ab înseamnă stau în standby, aștept, nu spui ich varte auf. Dacă spui ich varte auf trebuie să spui și ce aștepți. Aștept să-mi spui. Dar dacă dacă spune ic varta bus, eu aștept autobuzul. Dar dacă de exemplu ai făcut niște, nu știu, niște analize medicale. Și după a toți spui ic ab, adică aștepți și după aia e o decizie, faci ceva într-un sens sau în altul. Ia. Ic ab. Dar cum îi spui cu va, te rog, așteaptă? Uh, e uh, da, sau mai E uh, cu mal. Kumal, da, kumal. Vartamal. Nain? Vartamal. Ah, Vartamal, am mai auzit asfaita. Vartamal, asteapta-te rog, da? Kukmal. Šaumal, uite-te, priveste, așteaptă ea. Mahmal. Da, mahtamal. Ma asteapta-te, kumal-ul-asta. Guud. Noh, weiter? Um, Terea, asa, sa so ma uit. Forhanden. Cum? E egal cu beșten. Forhanden? Da. Forhanden înseamnă care e prezent, care e disponibil. Da. Da, de exemplu, dacă zic că am... Dacă vreau să vând un covor și spun că da. are prezent sau are defecte. Mm, da, poți să spui. Dar uh, el este în general folosit în sens pozitiv. De exemplu, ich will uh, einen Teppich uh, verkaufen. Die Rechnung ist vorhanden. Adică chitanța este încă prezentă. Da. Înțelegi? Poți să spui și die Fleche sind vorhanden, dar asta sună ca și cum e, e un lucru bun. Înțelegi? În În facerea originală. Da, Forhanden sau uh, Forligend sau Besteyend? Stai să-mi un exemplu în propoziție, ca așa o să rețin mai bine. Uh -huh. Cu Forhanden? Da. Uh, da, spunem tuturor. Uh, hai să luăm o, o, o, un exemplu um, clasic. Um, De exemplu, dacă uh, vrei să te angajezi, spui Der Führerschein ist vorhanden. Că mai e încă, dar eu am crezut că e gutlich. E, adică, der ad Führerschein, Führerschein ist vorhanden. Adică, ai permis. Eu am înțeles, nu, dar... Nu înseamnă că e valabil. A, că îl -ai, ai, că ai. Că ai. Că, că există, că... Da. Da? Stai să scriu aici. Și încă unul? Sau dacă spui... Uh, uh, ven... Uh, cum să spun? Dacă ai, de exemplu... Uh, dacă, să zicem că te întâlnești cu o prietenă. Dacă spui uh, Ven... Uh, Uh, regenshin forhanden, bit emid bringan. Ah, daca... Daca egen... ai umbrela, daca exista umbrela, daca ai posibilitatea, de Regenshin forhandenist, bit emid bringan. Da. Valen, zis asa. Da, van. Ha, <laughs> Forhanden asta înseamnă ceva, o combinație între a, a avea un proprietate și a putea să faci rost. Adică dacă ai un umbrelă, nu contează că e a ta să o un de undeva. Asta înseamnă forhanden. Da. E, e la dispoziție. Da. <coughs> și este sinonim cu forligand. Forligand. Ok. For Ligan cu I-E. Ia. Asta vine de la for și Ligan. Ligan înseamnă sta. Da? A fi așezat. A fi așezat în fața ta. A fi de față, cum spunem noi. Da. Am priceput. Good. No? Și acum vreau să te mai întreb diferența între șling și șlept nu e mare diferență, um, cum să spun eu, între, între rău și nașpa. care e diferența? Mm. Înțelegi, nu, nu e... Adică... Eu am crezut că șlecht e îngrozitor. Nu, nu, nu, poate să fie, da asta schlecht Asta nu e bine. s so Bine, lui Good. Da. Yeah. Dar nu, nu-i e nicio diferență majoră între ele. Am inteles. Adica nu-i e unul mai agresiv decat alalaltu. Slim, slecht. Ce e nimenea? Ce e nimenea? Pai, pai, pai, pai, tati, nu-mi nu inchide el si el spune ca nu ne mai uit la nimic. Pai cred ca ne-ai uitat un pic amort. Nu, nu-am uitat un pic Te mai Scuze-mă o secundă. Trebuie să ne aștept mai amică. Mă nu vreau să văd în germană să știe E așa. Bine? Și te-ai toat ca nu să știi. Na, trage-te în Ok, acum poți să ce vrei. Good. Varzi Neugierich? A și cu B heist asta, te-mi-am notat în cahier de B heist, heist, ce? Sure. Um, deci, în primul rând, particula B o avem acolo. Da. Întotdeauna când găsești un verb cu B, îi dai B-ul la o parte și sensul care rămâne e ăla la, la care te aștepți, adică la care, pe care trebuie să-l ai în vedere. Deci, de la beheisen de la ce verb vine? De la heisen. Care înseamnă? A se numie. A se numie, exact, a se chema. Deci, ce face particula asta B este să introducă obiectul asupra căruia să desfășoară acțiunea. De exemplu, îi, spun, îi zic îi heise cu xia, dar dacă spun beheisen, zic că der Mann, der Hans de pentru că am obiectul despre care zic că se numește așa dar am înțeles ce ai zis că s-o trebuit deci ce, ce face du B și după aia și după aia dacă spun um, der man der Hans de heist omul care se numește Hans Înțelegi? Da. Practic am introdus omul ăla, de-aia avem B heisen și nu heisen. Aha. Um, există o, înțeagă, o întreagă serie de verbe care au B în față și pe care nu le găsești mereu în dicționar pentru că ele sunt compuse. Da. De exemplu dacă spun eu răspund, cum spui? Ich uh, beantworte? Mm -mm, ich antworte. Dar nu să la exact, dacă spun și întrebarea, dacă spun obiectul la care răspund, pun B-andvorte. Dacă răspund Aha. la întrebare, la scrisoare, pun B-andvorte. Dacă spun pur și simplu eu răspund, nu pot să spun H-B-andvorte. Aha. Că e ineterminat. Că e ceva. Exact. Că e Exact, exact. Da? Aveam la un moment un articol cu malan și B-Malen. Știi ce înseamnă malan Da, a uh, picta. A picta. Și dacă spun eu, pictez un câine? Uh, ich... Asta vrei să zici? Nu, zi, da, da, cum zici în nemțește? Ich male ein Hund. Hund e der Hund. Uh, einen Hund. Foarte bine, ich male einen Hund. Dar dacă spun, ich be male einen Hund, da, înseamnă că eu vopsesc câinele direct. Îi dau cu, blan, cu vopsea pe blană. Ah! Înțelegi? Asta înseamnă B, că o acțiunea se întâmplă direct asupra obiectului. Da. Da? De exemplu, dacă spun becleben, vine de la verbul cleben care înseamnă? Alipie. Foarte bine. Becleben înseamnă că lipești ceva direct, de exemplu când lipești un timbru sau când lipești o etichetă. Aia este becleben, că o lipești direct. Pe ea, asupra ei, acționezi. Da. Da? da, și atunci cântăria un rar ceva, ex, nu? Ex, um, nu, de exemplu, um, dacă lipești o vază care s-a spart, aia nu este beclebă, că nu acționezi asupra ei. O lipești pe ea. Da, ea cu ea. Ea cu ea atunci este clebă. Am înțeles. Da. Orcul, pentru că când, exact, când ea sufer acțiunea asta de a, de a fi, știi, câinele suferă acțiunea de a fi vopsit. Vaza este da. acum astea sunt mai multe nuanțe, nu te speria cu ele, însă ca să dacă spui că și de fapt am desenat câine pe e adevărat, dar în cele mai multe cazuri din context îți dai seama. Însă învers să ți când ai un verb din ăsta, îi dai be la o parte. Da Și îți faci o idee despre ce înseamnă verbul De exemplu mai avem ladăn Vă ai ladenist? Uh, cum v-ați Foarte bine, de exemplu când încarci telefonul Ăla este ladă, că avem ladegheret Nu? Și ladegheret e da. încărcătorul Însă avem și verbul beladăn Beladăn înseamnă evident tot a încărca Dar a încărca un camion Că încarci, înțelegi, nu-i ca la nu telefon nu la Exact, pui direct pe el Ca, uh, nu crede, și încă Ce unul, ca, ca idee pe care tot îl mai poți întâlni des, avem bezițăn. V-ați stuvați bezițănist? Uh, păi știu că bezeț e ocupat. Ocupat. Bezițăn înseamnă a, a avea ceva în proprietate. A poseda ceva. Da. Bezițăr este proprietar. E Ăsta vine de la, de la verbul zițăn, care înseamnă A, exact. Deci, a. pentru că istoric, proprietatea pe care o aveai stăteai pe ea, să nu o fure cineva. Da. Și de asta era Bezițen. Eu stau pe astea, care sunt ale mele. Înțelegi? Da. Cam asta e, e structura asta cu B. Și neapărat să ții minte că este un ver cu particulă nedetașabilă, dar Nu se mișcă de acolo. Bezițen trebuie și scriu. În, în general, B. A, ah, da, laden, am, am reținut că dacă nu înseamnă nimic particular, nu se detașează. Uh, Sunt? Nu neapărat, adică aici uite că înseamnă ceva, modifică acțiunea. Păi nu, dar nu, singur. A, ah, singur, mea. da, da, da, exact, exact. Însă mai core gramatical este să ții minte că dacă nu este accentuată, nu se detașează. A. Uite că spun beladan, accentul este pe ladan, nu pe B. În schimb, dacă spun da. uh, uncommon, asosi, accentul este pe an, un, uncommon și atunci este ichcoman. Accentul îți arată. Și să fii de la nemți când vorbesc. Da. Să vezi unde <laughs> e accentul. E, e Good. Ok, uh, dați vas, other? Da. Da. Ok, atunci hai să facem ceva cu niște declinări de uh, adjective ca să încep să te obișnuiești cu ele. Da, dar cum am zis, problema mare e că trebuie să știi și articolele. Da, și Încearcă pe cât posibil să asociezi cu regulaia pe care ți-a zis-o cu leul și prințesa și uh, fo. Noi da, da, am înțeles să memorez. Da, da, memorez mai ușor. Oricum, fără să memorezi lucruri, nu se poate. E dacă alegi calea grea, să memorezi mecanic, sau să asociezi cât de cât logic. În principiu, aceleași cuvinte în limba germană pot fi și adverbe și adjective. Mai pe românește. Dacă sunt în apropierea unui substantiv, să numesc adjective, iar dacă sunt în apropierea unui verb, să numesc adverbe. De exemplu, dacă spun... Afară este frig, cum spui? Uh, Dramsen este cald. Foarte bine. Acum cald este adverb. Că este după ist. Da, da, da. Știu. Da. Da, uh, Dar da, da. dacă zic, uh, uh. eu beau o bere rece, cum zici? Ich trinke uh, uh, Berejen das Bier. Ich trinke uh, Stai să mă gândesc. Ich trinke ein uh, kaltes bier. Kaltes bier, exact. Ja Ich trinke ein kaltes bier. Şi eu beau un uh, vin rece. Ich trinke un uh, vin iku ceku, der, der? Wein. Uh, ich trinke ein, uh, ein kalten Wein. Noe, einmal? Ich trinke ein kalten wein. Einen. Einen kalten. Da. Wein, ia. Ja? Einen. Sie iabeau o, o apă rece. Uh, o apă rece, si tring ähm Wasser. Genau, ein Wasser. În românește, adjectivele se declină Ca și în germană, da? În, însă la adverbe, în germană rămân neschimbate. Mai da. Dacă spun, eu sunt frumoasă, cum zici în nențește? Ich bin schön. Exact, indiferent că e masculin da. sau feminin. Eu a crezut că asta e regulat, că vine numai după ist sau werden, nu se mai construcă. Da, dar în da. românește o să, să declină. Da, declină nu să zic. Da? Eu sunt frumoasă. Noi stem frumoși. Așa este, dar în germană în germană nu. Exact, să nu nu nu ne apare după orice verb. Ca poate să fie eu merg frumos, da? A, ai dreptate. După orice verb, se cheama adverb și la niciun adverb nu l adverbul rămâne neschimbat, numai adjectivul. Da. Okay. Bun, și cu noi avem o grădină mare. Wir haben Ă uh, ă stai să mă gândesc grădină cu ce? E uh, nu vezi asta pe care scriu eu? A banda n-am mai uitat. Der Karte. <laughs> Wir haben einen große äh uh, nu, einen äh uh, Einen großen Garten. Iste exa exact ca noi bem un vin rece. E tot acuzativ einen großen Garten Exact Wir haben einen großen Garten Deci totdeauna masculină acuzativ e nen einen großen Good Da ba. Okay și um, Ioana merge la o grădiniță frumoasă Ioana get get uh -huh. get. get ha get. Uh, Ioana get uh, La o grădiniţă sau la o grădină? La o uh, și e Şi e Daskindergarten? Nu. Ah, stai că e cu garden, da. Ioana Get uh, Zoom... Nu că e acuzativ, nu? Nu e acuzativ? Ah, stai că sunt cere întotdeauna adaptiv, nu? Da. Ioana uh, Get Zoom Uh, o grădinită frumosu Aine zum... șone... Schöne... Nu, tai grădină oh. Zum Ainen Schoan Deci, uh, hai s-o luam Pă pe... um. pe... bucăti Aine șone în kindergarten No, hai malu toată fraza? No. Oh. Ioana ghez Zum aine șone în kindergarten Zice nu zum, Zicen, du, zu, bei... Nu, nu, e cu Țuda, nu Țum. Băi, ași ne pasă deci Țum și să nu mai zici Ainem. Nu, pentru că Țum înseamnă Țudem. A, deci de la ăsta ne nu se poate. Nu, de la ăsta nu se poate. Zu einem schönen Kindergarten. Schönen. Ia? Da, așa. Am. Genau, Joanna gets to Ainem schönen Kindergarten. Foarte bine. Uh -huh. Și Uh prietenii noștri sunt simpatici? Unzere, apa nu știu, simpatici. Net. Net. Um uh, prietenii noștri. Uh unsere Freunde. Freude? Freunde. Freunde. Freunde, da. Unsere Freunde äh uh, sind net. Sind net, exact. Asta e acum adverb, practic. Da, exact. Ia. Ja? Și um, Ioana are o educatoare drăguță. Ioana hat einenatte äh uh, Erzerin. Genau. Erzerin. Ioana hat eine nette uh, Erzerin. Și um, soțul meu are un coleg simpatic? Ein Mann äh Hat ein netter colegă. În, în ce caz este colegă? Nu- Acuzativ. Așadar? E ca vinu. Netter. Netter? Exact. To toată fraza? My man hat ein netter colegi. Coleg. Colegă, der colegă. Coleg. Nu, colegă. Să scrie cu e la urmă. Da, da, da, da. Inca o datak? Inca o datak? Inca o datak? Inca o datak toatak fraza? <fraza> Min man hat einen, ne ja, sef, einen neten kolega. Exact. Einen neten kolega. Einen kalten vain. Oh, e. Einen neten grossen gartan. Contine drum masculină acuzativ einen și n la adjectiv. Ok? Da. Good. Um, noi avem un apartament mare. Wir haben ein uh, <coughs> Apartment, äh Apartment e bonen cu Toate care Wir se termină în ung sunt di. Eine große Wohnung. Wir haben eine große Wohnung. Uh -huh. Și uh, eu am un copil cu minte. Ich habe ein, brav kind, ein braves kind. Exact, braves. Ein braves. Ein kaltes. Ja? Și uh, copilul pe care l-am văzut nu era cu minte. Uh, der kind... Stop stop, stop, stop. No, no. Das das habe war nicht brav. Noch einmal. Copilul das Kind das Kind habe war nicht brav. Foarte bine. var nicht brav. Ehm um, Practic astea sunt nominativ și acuzativ. Ce ce facem până acum? Da? da? și uh, eu îi dau fratelui meu o carte. äh uh, i mein Bruder meines Bruder. E genitiv sau dativ? Dacă răspunde la întrebarea cui, îi e dativ. Dacă răspunde așa la întrebarea a. a cui, era genitiv. A, a cui așa. äh uh, i gebe zu, ie ik gebe meinem myne, meinem Bruder yeah. ein Buch. Ein Buch mm -hmm. Dar dacă spun eu îi dau fratelui meu mai mic o carte? Ah, oh, no, no. uh, gebe meinem äh K P da kein meinem nu știu Uite, o să facem un uh, un tabel. Meinem kleinen Bruder. Deci, ăia e masculin. Feminin. Dar tu cu ce scrii? Pe scriu pe o foaie, dar o să scriu pe o foaie de la început, ca ieri n-am loc. Eu scriu cu pixul pe o pe, ce? pe o foaie de hârtie. Pe și de ce se vede pe aia? Pentru că am o o chestie de dedsubt care preia direct pe calculator. Ah, înțelegi. Tehnologie. Da, da, dar eu e... nu pot să faca din așaie. Euh, nu, că se trebuie dispozitiv ăsta de dedesubt. Am înțeles. Deci, dar așa. Și ăsta pot să ți le trimit, rămân ca niște poze, dar în general sunt niște mâzgălele. Deci, avem masculin, feminin, neutru, și neutru. Și mai avem ceva. Plural. Foarte bine. Și aici avem niște cazuri. Nominativ, acuzativ, dativ și genitiv. Genitivul, întâi, genitivul ți a spus că poți să-l lași la o parte. De ce? El o să dispară din limbă. Eu sper că nu. O să dispar, bine, în vreo 3-400 de ani, dar o să dispară. Păi <laughs> eu mai trăiesc. Nu o mai trăiesc. Nu, în general, știi care e chestia? Întotdeauna genitivul poți înlocui cu fon. Da. Practic Ca să Ca să fie mai ușor no. Și acum hai să luăm masculin Deci la masculin vorbim despre adjectiv da? Și spun da. Um, um, sora, nu, um, Copilul cu minte Este uh, aici Aici um. Das, das nete kind is here. Exact. Deci, practic, avem... Uh, da, da, hai sa luam, sa-mi trec aici. Das. E clar? Se vede, adica? Da, da, se vede. Das nete kind. O sa luam un masculin. Bărbatul uh, drăguț. Cum ar fi? Ehm. Um, ă uh, Der. Exactule. Schone... Olei frumos. Dar șo nu mamă. Și șo e frumos. Da. Der e, frumos. da. Der nu der șo? Nu. net că am zis drăguț, nu nu frumos. Ah da tot nete, der ah, nete man. Da, okay, așa. Da? <gătă -și> da dar maroc, pe românește te poți obișui ca ei pronunț. Da, și la feminin și die schöne Frau. Di. Sau die nette Frau. Frau. nu contează, da? Iar la plural, da, avem di di äh uh, neten Cun, uh, cu, nu, din nete loite. Di? Neten... E din nete, loite. Cun, cun. Neten. nete loite. Din nete Cu n. Nete n. La nominativ. Dacă nominativ. Daca lipsea di, spuneam, o, o sa scriu aici, uh, loite. Dacă spuneam numai, nete loite. Da. Era fără n. Înțelegi? A, fără, dacă nu puneam articolul. Exact, dacă nu puneam articolul, n-aveam Dacă îl punem, avem dineten Neten, loite. Și care înseamnă, de fapt, lucru. oameni buni. Da, oameni buni, da, numai ei sunt accentuați. Da. Nu, no, la acuzativ, avem Den Neten Man. Ja? Sau einen. Neten man. Neten. La feminin avem di. Respectiv. Ne nete frau. Nu se schimba nimik, nu? Ja. La neutru? Uh, la fel. Das Nete kind, Exact Adica Asa, si aici? Ein nette kind Nein Ein nettes kind Exact Si aici? Nu se schimba nimica Plural Die nette Sau nette Ia? Ja? No, si acuma vine complicaciunea. La dativ? La dativiel demn netten mann. Foarte man. bine. Și... Uh, einem netten mann. Și dacă spui eu îi dau fratelui meu mai mic, cum spui? Uh, ich gebe... Fratelui cui? Ich gebe... Kleidem... Fratelui meu meinem ja yeah. kleinen exakt brother exakt kleinen brother da cu dativ cu adjectivul ainem neten da. meinem kleinen și dacă îți dau surorii mele mai mici i gebe meiner uh, klein, uh, kleinen nu meiner e... kleinen kleinen tot exact cu tot cu Deci, întotdeauna adjectivul are un N, după cum vezi. Da. Da? Și la neutru? Îi cheie uh, de minus? Nine? Uh, minor. La dativ. Minor, kleiner, broader. La fel ca la masculin. Exact, la fel ca la masculin. Uh -huh. Și La plural. La dativ, la plural, se adaugă un N, parcă așa, la sfârșitul Da. Și cum tu, eu îi dau fraților mei mai mici? Ikeven, Biden, Kleiner, Bruder. Exact. <laughs> Dar parcă, în toate cazurile, la substantiv se pune N. La adjectiv? La substantiv. La dativ? Sau în da. Cu, ce, ce spui în toate, da, în toate cazurile la dativ plural Da, dar nu sunt cuvinte la care nu se potrivește pătrivește Nu Nu, da. nu de, dacă substantivul se termină deja în N N-ai ce să mai pui De exemplu Da Dar altfel îl pui întotdeauna Ok, am înțeles Good Și uh, genitiv uh, Ce? Ce? E, articolul. Da. Des. Des? Da, vrei la masculin, nu? Să știi că mie nu mai mi-apare nimic, e întuneric aici. Nu mai apare schema? Adică e un pătrat negru și atât. Ah, eu-l desean am aici, conștincios. <laughs> uh, stai o secundă, nu știu de ce. Ok, spune la genitiv, cum ar fi. Da ce să spun? Un bărbat drăguț? Da, dar eu îi dau bărbatului drăguț o floare. i che me te s ne nu ba nes n n n n n n n n n Da, dacă își dau bărbatului drăguț o floare, e dativ. Deci cum ar fi? Îi uh chebe -huh. de mșoană mântul. Ai neblume? Ai neblume. Foarte bine. Uh -huh. um, dar dacă spun floarea bărbatului drăguț este aici, sau nu floarea, mașina. Uh. De blume? No florea diploma no, no. des Netes man Mhm uh -huh. ist Er no, des Netes Neten Neten wow, de des Neten da Şi, uh, floarea femei drăguțe a uh, the blue bay ternet netend acum se a, a, a apărut acum se vede der neter doar numai că s-a întâmplat o nenorocire o nenorocire Ad adică s-au decalat un pic uh, schema <laughs> L-am scris, nu m-am uitat ah. la ea În fine, ai înțeles ideea? Da Good, acum să exersăm pe baza lor Păi te rog um, Ioana a găsit o jucărie frumoasă Ioana a găsit o o jucărie și prin țoigii dasă Toate ai? cărți se termine în țoig Știi ce înseamnă țoig? Uh, nu Țoig înseamnă chestie Chestie De exemplu, avem șpilțoic, chestie o care te joci. Avem flugțoic. Vă ziceți flugțoic. Exact, chestie o care zbori, de la flug. Mai avem verkțoic. Uh, Înseamnă unealtă, e, nealtă, sculă. Vine de la verg, de la muncă. Uh -huh. Chestie o care muncești. Și așa mai departe. Da? Yeah. Și e das, dasțoic. Dasțoic. Okay. So, ea construiește, adică euara a găsit a găsit o jucărie frumoasă. Yoana hat, Imes, nu, no, Yoana hat ein schönes uh, Spielzeug. Ein schönes Spielzeug, foarte bine. Mhm. Uh -huh. Și eu am căutat o jucărie frumoasă. Äh uh, ich habe uh, Ich habe einen Nein, habe ein schönes Che căutat. Am căutat o jucărie frumoasă. Ich habe ein schönes Spielzeug uh, gesucht. Da, doar că verbul suchen cere întotdeauna după el prepoziția nach. Pofti. Da, ich suche nach dir. Eu te caut pentru tine. Tei să nu te Și uh -huh. e tot timpul așa. Da, tot timpul este. Zuhăn cu Nah. Deci când caut ceva, un lucru. Trebuie să, un să fie Nah undeva. Entrană, trebuie să zic Nah. Exact. Și când nu caut, când... Când nu caut, nu zici. De exemplu... De exemplu caut să-mi găsesc o... Da. Nu știu ce. Ich zuhăn, Nah, Miner... Uh -huh. A, ah, și atunci suche în până, nach nu există? Există, dar există așa, cum să spun, mai ne-protocolar, ne neoficial. And, okay, deci adică în vorbirea e de zi cu zi da, poți să spui Ich suche ein Spielzeug, ca autojucărie. Da. Dar corecte cu nach. Ich suche nach. Așadar, cum so, ar fi? Ich suche nach einem schönen Spielzeug. Nach einem schönen Spielzeug. Yeah? Da Good Și um, Eu am gă, găsit niște șosete mici Dar stai că te întrerup numai un pic Da, zic spune că zic, zic că am căutat nu știu ce Tot așa zic Ich habe nach diese Dinge gekuckt uh, Nein mm, no, uh, a, am Aproximativ în o dată Ich potim Încăodată i habă nakh ăa uh, dizen dizen dizen ca nakh cel dativul Da, -am zis dizen, lui -e bine Ba dingan dingan genau Gezucht. Gezucht. genau, voi so okay. okay. Sau so, dacă am da. căutat o informație în mm -hmm. calculator, M am uitat după un nume Ich habe nach okay. einem name gesucht. Okay, dann sag mal. Was hast du gesagt? Nicht eine Chossette mit? Oh, mhm. uh, ich habe... So, Chossette uh. mit mir. Die Socken. Socken, Socken. Socken. Uh, ich habe... Iu hau lasi sosetele mici. Ja. Yeah. Ich habe die kleinen socken gefundet. Foarte bine. și uh -huh. <tune> eu port sosete mici. Ich trage kleine socken. N. N. Kleine socken. Ja? Ja. Gut. Si... Eu caut o slujba um, bine plătita. Ik suche uh -huh. nach... Foarte bine. Einem arbeit, äh, ...einen uh, stail, uh, slujba kumia. Job. Der job. Der job. Ik suche nach einem... Uh, ...gut... Uh -huh. <laughs> ja, ja. Bezahlen... Gut bezalt este bine plătit. Gut bezalt. Așa e. Uh, job. Încă o dată? Ich suche nach, such nach einem gut bezalt job. Nein. Pentru că este um. einem... Gut bezalt. Nu, nu. Pentru că e un singur cuvânt. Gut bezalt. Ah, da. Și exact, și lu ăsta îți pui terminația n. Gut bezahlten. Eu caut o slujbă frumoasă, ich suche nach einem schönen job. Da. gut bezahlten job. Ok. Gut. Și um, eu mă gândesc la prietena mea Ich denke an meine Freundin. Freundin? Prietena? Freundin. Ich denke an meine Freundin. Şi eu ma gândesc la un copil cu minte. Ich denke an... an eine... Ein, Braves kind. Genau. Ich denke an ein braves kind. Acuzativ, ia? Ja? Da. Good. Um, berea pe care am comandat-o nu era rece. Um, das Bier. Și aici, uite, era, nu, mai, nu mai știu eu asta cu pe care și care. Um, trebuie să te gândești. Așa. Uh, ca românește. în românește, dacă este acuzativ sau dacă este nominativ. Da. I ich gemer hat, că pe care am comandat o. Nu era, nu rece. Exact. Das Bier, das ich bestimmt habe. Nicht nicht că bește înseamnă a fi. Beشتelt. Bestellen. Mhm das ich bestellen habe war nicht kalt Exact bestellen da. este la fel un verb cu b și provine din stellen De stellen înseamnă pune iar bestellen da. înseamnă pune aici pe masă practic o pune chelnerul Da Da bestellen Good Deci berea pe care am comandat-o uh -huh. Dar dacă spui berea care e pe masă e rece Das Bier das <coughs> auf dem Tisch liegt. <laughs> nu, că licită înseamnă orizontal. Le uh, stelt. Stelt. Nu, steht înseamnă apune. Steht, foarte bine. Das steht auf dem Tisch steht. Uh -huh. uh, ist kalt. Ist kalt. Exact. Și uh, grădina pe care o amie mare. Der Garten Äh uh, den ich äh uh, habe, uh -huh. poți zic așa, nu da, să zic de -țin. Nu, nu, habe, ia. Den ich habe ist groß. Și grădina care e uh, de-a lungul râului e mare de ăă uh, Der Garten, der ich habe ist entlang des Bach ist entlang. Komm ihr. Încodată? La grădină, grădina care e de-a lungul râului. Ah. The uh der Garten Der Enlandesbach ist... Oh, ce postigur desu... Ligt! Sunt pierdut conexiunia... Ce-i acuma? Mai esti? Da, da, eu sunt, sunt! Ah, cred ca la tine... Mauzi acuma? Nu, te aud, dar... Cred că s-a pierdut conexiunea la... A, cu imaginea? da... Da, oricum nu aveai nevoie efectiv de tabelul ăla, deocamdată mă nevoie să Deci grădina... Dergarten, der ist... En lang... mai mult? Dergarten. Grădina este, care este de-a lungul... În de uh -huh. Nu? Da, da. Grădina e der Dergarten. Der. Care este. Exact. Și care e nominativ, nu? Exact, exact. Dergarten der uh -huh. lint en lang desbach. Nu e bine? E lang cera dativ. Nu genitiv, da? Nu, nu, nu, dativ. Aha. Si ee bach, e das bach? Der bach. Der bach. Uh, den bach. En lang de, den bach. The garden, there, uh, is landen, da, dar der Garten der ist ein ländem ba. Dadar der aruncă verbul la final. Aha, da, mi-a aspectul. The uh, der der in ländem ist. Exact. Yeah? Ist schon odres gros. Ia? Yeah? Aici este, acuzat, este nominativ. Grădina care este? cu răspuns, adică. Ia. Când era ai? Da, da, nu, nu nicio problemă. Ehm um, și cum spui furculița pe care o am este mică. O fi das, gabel. Die, die gabel. das Messer digable. Digable. Di di di ich KB is Klein. Uh -huh. Și uh, eu i-am dat Ioanei o furculiță mică. I habe uh, Ioana. Dar trebuie să folosesc un uh, de asta, o propoziție? Cum adică? Ca nu, nu, I I nu, nu. I, I habe Ioana. I habe Ioana um, I gobble, O furculiță mică eine kleine gabel gegeben eine kleine gabel gegeben mhm și um furculița pe care am dat-o Ioanei este mică uh, die gabel die ich Ioana gegeben habe ist klein uhum. genau și Furculița Ioanei este pe masă. Die Gabel uh, die Joanas Gabel in uh, nu, nu, că nu stăm în picioare. Äh Lict Lict liegt Jana. Liegt auf dem Tisch, ia în loc de Ioanas Gabel, cum v-aș spune? Äh uh, die Gabel Ioana. Yeah. 41. E adi gabel 41 auf dem Tisch. Și uh, furculița soțului meu este pe masă? Die Gabel mein ähm uh, die Gabel meinem Mann. No, privinșă. Nu. Nu, e bine, așa. nu, nu, nu, nu. Pentru că man în ce caz este? Uh, dativ. E. Nu, că lui dau lui. Furculița ea lui. A, cui-i furculiță? A, e dar, da, da, genitiv. Și cu S, nu? Exact. Oh. Atunci e digabă în minus-minus liegt au dentiș. Liect au dentiș, exact. Și uh, dacă spun uh, eu uh, am căutat o pălărie roșie Ich habe nach eina äh, pälărie Der hut. Der hut. Ik suchte nach... ...einem... Äh, ...pälărie rusia. ...einem roten hut. Foarte bine. Ik suchte nach einem roten hut. Uf, uh -huh. am tensiunat aici. <laughs> am rupt x de, de, de concentrare.